Мері, як слід, роздивилася його лише після того, як його повісили на стіну. На гобелені вишита була вельма пікантна картина – оголена пані, яка приймає ванну у вщент заповненій людьми кімнаті. Навколо ванни, а точніше на задньому тлі, зображені були ледів у шатному убранні, а також музики із, із сопілками й арфами. Усі вони були вишиті в манірних, неприродних позах, по суті, були тлом для самої купальниці, а також для групи чоловіків, що заповнювали весь лівий кут гобелена. Купальниця ж була зображена оголеною, але до стегон схованою у куполі. Фігура її була виконана чудово. У беживо рожевих кольорах, що немов підкреслюють округлість пишних стегон, котрі плавно переходили у тонку талію. Руки її були молитовно складені, і цим жестом вона цнотливо прикривала груди до розчарування чоловіків, котрі зараз роздивлялися вишивку. Ось цим, певно, усе було видно, навіть позаздрив Гемфрі, вказуючи на групу чоловіків. Мері теж глянула на них і мимоволі зойкнула. «Та це ж мій братик Хел!» Помилитися було неможливо. Цей високий зображений у півоберта чоловік, з півберета якого вибивалося жовтогаряче з домішкою золотих ниток волосся, безперечно був Генріхом Тюдором. Мері упізнала й знайому поставу брата, його манеру стояти, широко розставивши ноги у руки в боки. «Сором! І ще раз сором!» – раптом вигукнула леді Гілфорд. «На що ви не тякаєте, леді?» – суворо озирнулася на неї принцеса. Гувернантка, відчувши гнів у голосі вихованки, знітилася. «Я не маю на увазі вашого найяснішого брата, міледі, але це, – ти вона у купальницю, – розпуста!» «Присягаюся! Мені важко повірити в те, що наш шанований король, який славиться своєю доброчесністю і любов'ю до її величності Катерини, міг ось так витріщатися на голу дівицю. Чоловіки при цьому закиді матрони захмикали, дехто відвернувся, ховаючи посмішку. І тут озвалася Джейн. «Леді Гілфорд, двір Маргарити Австрійської, це справжній центр куртуазної любові й галантності. І те, що в Англії вважається непристойним, там легкий флірт. А хто ж сама купальниця, поцікавилася Мері. Принцеса роздивлялася обличчя пані в куполі. Вона мала вигляд відстороненої, немов забувшись у молитві. Волосся її ховала золотава шапочка. На тлі випуклого білого чола, особливо яскравими, видавалися темні брови. А в куточку рота – родимка, через що, здається, що попри молитону поставу і відсторонений погляд, панна немоби ледь усміхається. «Ну, – знітилася Фрейліна, – це одна пані з почту її світлості». Король Генріх прихильно ставився до неї і обіцяв їй щедро нагороду, якщо вона дозволить подивитися на себе в куполі. «О, наш король Хелмаху не дасть!» – засміявся Боб Пекок. «Знав, на кого подивитися!» І він гриливо підморгнув Джейн. Мері почувалася забутою. Усі дивились тільки на купальницю. А це ж були її залицяльники, їхня увага мала належати тільки їй тому кількома словами подякувавши Джейн за подарунок, вона одразу ж зажадала, щоб грала музика і звеліла починати танці. Остаточно ж принцеса заспокоїлася, коли Ілайджа, Бобіма і Гемфрі почали сперечатися, хто поведе її високість у першому колі. Лише під ранок, коли всі стомилися до краю, мег Гілфорд відвела принцесу в її спальню але й тут на говернанку чекало розчарування. Зазвичай вона ночувала з мері в її кімнаті, але цього разу мері забажала, щоб з нею залишилася Джейн Попінкорт. «Ні!» – обурилася Леді Гілфорд. Мері подивилася на неї зверхню. «Я зарахувала Джейн Попінкорт у свій штат, і я хочу, щоб вона сьогодні залишалася зі мною». Леді Гілфорд зітхнула. «Ну, справжнісінька дитина!» «Подай їй нову іграшку!» «Сама Джейн не нато поспішала до вас, і я не здивуюся, якщо вона захоче залишитися з містером Бобом Пейкоком!» Мері розгублено закліпала. «Не може бути, Джейн пані, а не повіє, щоб лягати з першим ліпшим!» «Хм, пані!» – хмикнула Гілфорд. «Ця пані ще й не такому вас навчить! Від неї за милю тхне безпутністю!» «Вже тільки те, що вона не посоромилася купатись голою присутності стількох чоловіків!» Вона усіклася. «Дитинко, та ти що, не впізнала її? Та куди ж ти?» Мері прожумом бігла до зали, де соні служниці прибирали зі столу і допивали вино. Вони здивовано подивилися на принцесу. «Аго, додайте вогню в камін! Подайте свічки! Я хочу роздивитися гоболена якомога краще!» Вона й не помітила парочку, що розмовляла на дерев'яній галереї у кінці зали. Не бачила, як Джейн, відштовхнувши Боба Пейкока, збігла до принцеси, підхопивши зі столу свічку. «Ви все ж помітили?» – посміхаючись, запитала вона. Та мала на увазі в очевидне зображення купальниці і світло від її свічки зупинилися на групі чоловіків. Мері мимоволі подивилася, що ж саме освітила Джейн, і питання завмерли на її вустах. Вона дивилася в усі очі, помітивши за спиною брата фігуру того, чий образ упродовж кількох років зберігала в серці. Згадувала цю мене стояти, схрестивши на грудях руки і ледь підкинувши підборіття. Це каштано жорстке волосся, що красивою хвилою спадало на широкі плечі, ці подівочому блакитні очі на сильному смаглявому обличчі воїна. Чарльз, прошепотіла, немов покликала, здавалося, очікуючи, що затінений близьком її брата, придворний, раптом відповість. Свічка здригнулася в руці Джейн. Вона розгублено подивилася на принцесу. Колись Фрейліна була повіреною всіх її таємниць, і те, що Мері приховувала від усіх, Джейн було відомо. Принцес учить не показувати свої почуття, і навіть якщо хтось і помітив закоханість маленької дівчинки, то кому б спало на думку, що це всерйоз? Та зараз Джейн злякалася. Надто добре знала вона Чарльза Брендона, безперечно чарівного чоловіка, але людину цинічну, інтригана і кар'єриста. І те, що Мері, легковажна і марнославна, незважаючи на роки, що минуле зберегла в собі сліпу відданість і кохання до нього? Хоча був би Брендон навіть лицарем без страху і докору, то й тоді для принцеси з роду Тюдор це почуття було б згубним. Зараз же, бачачи, якими очима принцеса дивиться на його ткани, багато в чому недосконале зображення, Джейн Попінкорт не на жарт розхвилювалася.